ماشو. بسم اللہ اللہ مبارک فی لیکن سر علماء خلق دیکھ لے بوزی دم پیوا چلا و دن دم وایا بسم اللہ اللہ مبارک فی خدا یدے کی بارکت واسد بزور پی چف کڑی آن پاکت فیم چف کڑی آن خزی تویزان لیو اشپا زراب بارا چی در سر پر خر بی بس ددین اوڈا و تنور کیا چا او کافینا پدغه کې دنګولیا ته بي پساب به په زوري پاک په خپلوا ډوړې ماتوله په خانه کې نو تاسو په خپل خیال کې چې یو چیرلوکی خو زه هم له فورې شم چومګي داکې خفیفه زمونږ کلی کې مولا وغيوا ته ما ته په خپل لري هغه خاص نو زواله زو سيډمي اوله تر مشارجور دوه نوم سره ډیر محبت نو روزه عمر به تاسو نو ما ورته ته وحوی په خمه ډیره په وحدا زبیر خرمه وړي کراته تکلیف ما ته په خپل وی یو شفه مي یو واف نو ما وي سنگه تراته په خپل بیان په دماس په تن جيمیش بو واه ناجو پینا مکر بچو ته په تمه دي उद्देश هې په هغه ټول ک په کټ کې خې ودا هم ما زم زم ور ټول ور ټول مې دکې مې ورزور په وړانده ور ټول کتل ټول دکې پم پر دې او مخامنه ټول وړاندې نو چې دم فقيري پتی رشي واستختی او کا نو چې لوکي څه شي ټول صحاب وړانده توڑا موحشو آجابیر سی بوی قسم ده زن نزمون پکٹوے که فق راگلی دی نم پا قلپے که فرق راگلن اگا حال پا حال لہ حضور پاک دا تکلیف او فقر اختیاریو که غستین اخده پاک دا عرص بار پاسی را روان خدای غستانا بیاخو امتحان و ایمان کم دی پاتی کی نو وی خضاست دیتو القوم لده اغوخ و او یہ روایت کی دا بے او بل گتاب یہ کتاب ہے حضور پاک ورتوی دا اڈو کی راجمہ کی سا اڈو کی راجمہ کا ساتھا رہ پی واچھو یا وزیفہ پی چھپ رہا چھپ رہا کھا اڈوکو نا بے چیر دا سی تکلیف بے خندق تارمش چھ کافران لوس رسید پینزل لزر و کورے کا سام چاپیر اپنی واتر حیران بس بی پنی زو میشتل شورو کن شچا با دا خندق نراتو که صحابو با میشتل یا سلون کسان فا خندق کی پریوات مور آقا خو یه ابن اختب شیطان آقا هم حیرانو چی دست چوشو یا یهود يو یا قومو بنی قریزه و ارتو اشپل دست که دا, دا مدینین انو اتراته طرفتا یا سور غرده آقای لمن توسیده اغیی دا حضور پاک سره آهدان چی من با یو بلتسنوه دا خویه امی اختب اغیی پسیلاه چی رازی د جهان طول کافران و اغلی دی تاس سره رمار شي چی دا پیغمبر و امت خط دا مسلمانان ختم کو چی بلکل خبر اخلاس شد آغس دا غی مشرد کعب امی اصد نمو آچی تی خبر شاق وار بان که دا خلا ویزس پیر پل خوام نگر کرده بانی نزیر مدینین خیبرت تیلیوس منگا مکر که منگ دا حضور پاک سرمان آدالا سپور پوری چرتا غدر نا دی کرد نه غصر آخد نماتو بیاں ورتا ہوئی تک واد لرکا کان تک واد لرکا آخیر واری پیلر کرنے دی وی گوری دیر د پشالی خبرد او دا یا مقرم آو آخد بخپلکار که بس آگیوی دیر آخد منگا مکرس سرمان حضور پاک خبر شد حضرت زبیر یې نیکله و قام اندازہ قام پاک پیډر ښه فش زکه چې دا د مدینه خلکو وی تلاره ګدرې معلومه او دا کور دشمن خطرناک بیمون به دې طرف ته په جګړه مشغولي او د امان شاته راشي او دا زنانه یو ورساله پنځی شراز ادا محمد حسن دګډيري خبري شې ودي او, آو حضرت پاک بید نوار که خرای سمس دلالو خیر صورت رو لئی خودای پاک آغا بنی غیتفان چوا قبائل جنجو آئی که یو سردو نعیم امن مسعودی نمو آغا خودای مسلمان که آغا یو سطریقه په پت ازان حضور پاک ترارو سم وی سیب زمسلمان شم خودا ما دا اسلام نیست وکنو بفرد زسو که ایو تگی نیزم اون حالت کده کسی قولی شنو که ویزټ کومار سو کی اجازت ته ویو اجازه دینا وی خځه یو تدبير کوم اور دلیک هکرام من چې دې راول ها يهوديان تر هرې سره په خوانې دوستانه اګه بیا ستوي ګورې او خمر اور د ستاسو دوستین کمنو ياو وی دا کافران فرغلي د مشرکان کسان له جنگ شو دي شکست وره نو وزور پاک بتاس سرو ګوري تاسو غوډلته د مدینه خلک یې تاسو فاغت د ټینګینه نو تاسو چالو کې چې ډېر pore شو ته وایې چې موږ یو څو سرباره کې په سامان کتاب مون سره کې څاله سره وبدای چې د دې په وجه باندې شنه خبر شې یهود موسی را د رکر یهود به د بزر پاک سره مرګوري شوړي او بزر پاک ته ویل دي چې مونږ به په سړچل کې یو سو سرداران د ماکی او د کمپنی رپانو قبضه کوو به به تعالی درکو نو په pano کوي چې سړی د لرولېږي چې ورن کسرې بر منی رپانو تمدار سره لاړه او خپل قوم اگیوز یوم میلی خبر جدی مسلمان زکر دی کافیرو سردارو اگی ابو صفیان خودتا خبر اپریواتا او جنگیم تنگ شو پنزیش را دی تیرشو شو یاو پس سڑی ورول ایگل بیهودیان تا ویالک تاسم بیگال تیاریو پیوبنی غیفان او طول با یکدم حملو کتاسو پیدر مرخات در طرف نراو خیجے چې دې تاسو ته متوالدي شې مونږ په خندک سره څه لکه درځو په ټول به ختم هغه یې مون بلې ورته چمدو چې مونږ یو څوک سام نه کې په زمانه نک چې تاسو سره لانسې هم مونږ سره حضور سره جنگو کې مونږ به یو څوک میرا کډې مونځنه کو چې خبره راه ور انو اې چې ستاسو پرې وو ده د پکتیا یو سړی منرګ دی دی په خبرو کې خله پاتیا او سخته سینه راسته نه د چا شنبېش با نو پینځې شته ما د زوګرې دی نو پینځې راځي د دې محاصرين تیر شي صحته یقین دې ګيوب سره غشي مشته د مسلمانانو مقضا شمیر حضور پاک دغه غړ کې او جدا ها اگر وسومشتہ اترک پی ورکی گنبد دی وکړای ایتہ کعبه بن یحرام وای نو ظهور پاک بعد شپې کله آتا تزان دله اوسه بعده ویټول په فاطمه سبب یغه وخته بعد نه وی نو باونو او بعد نه اوس چیزلام نو هغه مدینه خارج چون کډیر وې شی وی دی او حرم سرمدی پهونه روان کړي دی هغه ټول بار تروتی محلی دیو جماعتونه دیو این اخشا بادلاشه دیو و غر خوش رکن آغا پینزه جماعتونه نو بزور پاک صحاباتو یو سوکشتا چه لارشی پتاو لگی دا غی. نو سخت یخنیم با دلوگی نم پی تکلیف را غلی و تول روز با جنگمو یو غد د دا یاری سری پت کرو دا شپید بیاوی یو درکات مونزی که سوکشتا چه دشمن پتاو لگی جا غد نکا. بای رو خوزی فاق تا تا را اگر و خسر بای رو خوشی امام دیاره اگر اگر اگر و خوشی اموازشت دشمن داغوکر پتوکر خوشی سبکار بناکی بر غیر دوال ازازه زخت پاک بای ساتی نو کافران متورتلل اگران کار ای حضور پاک را باندیل آسوال ای خدا ایدی یخنین محفوز اگر اگر آسوال ازداشم لکا گرم امام لیندو وش میواشته فلک پتیارا کیراونس اوس خیمه کې ناستې تيارا سخته یفني او دا خیمه چتي ګرفت لاسې سيله یو ګوسوفيان خیمه ته مزام ورسله وی کی باندزه پېشم شدا غري ما یولمه زګچي دا قدرتولو کان روانه مشربه فبعد وزوره په خبره را یاړه چې ما ته وی چې سم نه کیه نو ګوسوفيان وړاندو چې زو وڅه کاسان نه واست اګه سان نار یو الکه یو خبره هم هم په خیال کې هم سره سوقماس نی بارنه دا یو بل متقوس یو بل لا سنې حسین فصبیا سره د ځرب دبل تړیله اسنو یاله څه وکړه نو هغه زپننګېم ده مدتن پکې چا ورته پهوسند نو یره خبر ادیر او گدش و ابو صفیان وید پیزیش رزی محاصر و شا سخت ایخنی دا او اگه یهود و مونسر را تنگیم پڑا زما خدای اراده دا چه موزود اگیوی منگم زود تنگی دشپی دشپی خیمی داکر یہ سار که دا میدان خالی او خزیفہ سی برای حضور پاکل او اگه سید دشمن دوانده دے رخ سار شو خیمی تلیر مخدای داگه بایان تا مشارک ہے او بیا فرای ملائکه ولې کې د دې په دې زرمو کې hebat او روح واچو ټول باندې یهارا حضور پاک ته سا شو پنځه شرازې محاصره او ټولو متران فور مورزان نو سندره لمبلې نماز پکې وختو نزدې جبرئیل سلام السلام شو د حضور پاک د جمعات د یوې دروازې نوم دی باب جبرئیل دغه بابي جبرئیل سره جبريل سلام باندې له صحابي په شکر د خلیفه تلبي وي سيط قص لحل رکړه سوې او په ملایکو خندل رکړه ته کوم فوز وي باندې کورې زول دوشمالي ورکوه هغه يهود چې تګي صحابو توهایا چې ځان له سې आवाज ورزم پاغي یا وله منتخذي یو کو سوره او وات چې په پکې وسېدل او ختم له ټول اگر جبری اللہ رو حضور پاک صحابہ ہوتے ہیں مازی گرمانزل زانم ترسائے ہیں حالی سیبلی جاندہ ورکرویزان من لے من لے یہ بود یا اگی سرا رابط قائمہ نکی توڑ چی خبر شو خلاگانوں کے دنشو لیلی خلاگان حضور پاک تیر خوجونا چاہتے رکھ گیر شو اکار ابن ما خطاستو ایک انتدار در نا اخوه یبنی اختف اغمور سرده و دقر رضا ده اغبال شیطان اغبال نو دقیق یهود و د انسوارو ده یقوم سرد دوستانا و قفا ده بنی آوسو سرد ده انسوارو بنی آوسو ده بزور پاکتے ویسیب ده دی سفارش مانگا که و بنی دذیر دی پریخی دی دواتنه و تدید توم داسو وی ډیره مشر په فیصلو کې مشر صاد بن معاذ هغه په جنگ خندق کې پرګ لگے دل نه زوري په اکبه ولا رګ بندونه دازه و پښه ا چې رګ به کولو کونه به تیتلا هغه دعا وکره خداي کې لدینه پس د کفار او د قریش او سرجننين ما ماشيد کې پدې خالی مشيد کې چې بني قريزه او باندې زړی ختم او خدای جنگ د کافرانو د مکی سرپاتي بل نماشي که مځ سوپور میه رسیدره کتلې نا په قیمه کې پروته راځل دې له صح نو وګورې پارک پارک په سړې ولایې دې سړې لې وو নমشکاره کا به میا صد داخپل يهوديان ما جمع کړ نا غیره مشرت دې يهوديان متوي وړي زر ته یادري خبره کو اوله خدای نشراځې په دې پیغمبر ایمان لرو حسان په خدای ودارشتو پیغمبر دې زمون په تورات کې بایان دي نو دنیا او آخرت هم محفوظ شي اعمال دولت هم طول محفوظ شي راځي چې ایمان رو نو نو پلی خزی و نورو مصحف کتاب نو کړی ځخن ودا مې ښه چینه راوړې نو به ودا راځي بس په خزي او معاش خپل مخ کې مړکه او مسلمانانو ته جن په که فتحه مونتنو خوز دیره او که مرشو یعنو در بال بچه و در خوز و غمخو بامنی که او خبل معشمان و خوز رازه چه مخی مرده که اغیوی داخت گیده نشه معشمان و خوز بی گناه مونگو اجنو که او خبل لاسه خواهی چه دام نکو یعنو دره ما خبر ادعا چه سال لده خالی روزده نو مسلمانان زمون بیتم ازیزک اغیویی دا پر از یهودیان جنگ نکه نمون با پی ناسا پا حملو. نو چه سم پکیو کده سلور سوا هر برسلو و باقی خزوه اگیوی نه د خالی دراز بیزتی نکو زمون مشرانو دا خالی بیزتی کردن و سپیرشوی و یه خزانو چه یو خبرم نکوه نو سلح تغاره کهده چه سپی غمبروی ابا منو اگیوی بیرخو نو دا خبری رو لگوی زمون سلح تغاره ده. صادې منع معاذرا چرانه مه بخراله وسته بیمه دوره پاکه نشه او ته په اولو درېږي دي په دې خو ستاپه فیصله رازيد نه موخه او بجازي ابو لبابا نه منده ځکه مسین نه بوي او ستانه به اغیته ورشه اغیته ګورګ دې ورغلب نا خځیو د عامشمان په قلاغان نه جړل ورته جمهور سره په حضورې پاک سکي نو دا ورته داسې کړي. هی تاسو ته د پاک په باب حبلو باب حفشو چې دا هم یو راس هم برابر کړ. هغه ستنې د حضورې پاک جي ماته سجده وایم او ته راځم زه رپاک ته خبر شوې ما له برابر له د دې کړي نه ما معافی غوښته کړي واه کو چې اوس یې ځان ستنې پورې تړلې نه نو زیننه پورې دا مونږ چې څو پورې دا پدې و کومي نه نا خسته خسته پړیا ځن جنابت کړه نه ته دا تو بیس تنوي بړې پیلی پیلی دي او استوانه بابا و طورهغه بیتونه نه نه ته و بیس تنو نو خوځي تعویل په فلان کې فلان کې ما را لراځي ما په وړاندې زبون کې از کومه اداس وکم نه برابر دي ما واستنهونه کړو مې ډېر ورته پستاګه ته به حکم را اچي دا ټول فیصله وشو حضور پاکه سپور به غقسم وکړ چې ما د خدایو د رسول نه فرمان نه کړی دا زبره کلی ته ټول عمر لا نشم ټول عمر به به نه او طرف ته نه یته له صحابه کې دا کار غلطي جوه فضمه سخته ته وګه مخلفه نو جاسا دیمی معاظر آگئی وی دوی خستا فیصلی تغاڑا بستردی وی خزمان فیصلی دارا چې دوی با ٹولونی ولی شی نو جنگیان چې کوم دی با قتل شي او خزم آشو مان با بندیوان شی اعمال دولت بید مسلمان شی بس غیم یخقی نازده حضور پاکی دا خدیم دا گشان ترسلو بس ٹولی اترد ریو السلخن بکنی او سلور سو کسان خطر چې چا اسلام وروړه غوړې فوچ کتړې بچې د کم څړې ماشم بار امنو او شوي د بلوغ علامه او پکېوا ما به اړتیا چې د بلوغ نه خبر نه یاږي ماشمانو خزې عراق ته ولې د لخرسې او امنو د دولت ټول د مسلمانانو شي او د يهودنو غېقدې د مدینه نو غدر سره او پرې دا تورات کم د حکم دي چې وقوم غدرو کې داسې داری صدا ما چې هغه جاميان آخذ وماشمان بے غلامان خد اید ده واقعات اتشار یا ایوها الذین آمن اسکرون ایمت اللہ علیکم ایم سب مانام مان. رایات کہد خد احسان پتاسو آگا وحکے از جا ات کم جنودون شراع وی لحکر فارسا مان علیہم ریحا من قابی رو لگل یو و جنودا او یو لحکار. لم تروا فاعله تا سنيل دو تا دملې کوه له ښکریا ده الله بما تعملون مصيرا او خدای پغه عملونه چې تاسو ته خو بنا اس جاءكمن ففقكم دا وخت او جلال الله کافران په تاسو ومن اسفل منكم وضحكت تركم ويزعرت الابصار او كغيش سترګي ستاس سريوانه چې ور فتهرا سترګي کېږي وَبَنَتِ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ رَأَوْا رَسِيدَ الزُّلُونَ اسْتَأْسُ بُلْبُدُتَ وَيَزُنُ رَوْحَتَ صَحْمَنْدَ چي دومره دښمن ناشې مصالح او ټول پدینې تر ازي ستا چل به رمک وتظنون باللازمنا دا یو مختلف ګمانو په ذکر را و وصوصي سړي دي چې د خپل اختیار اونانکبتول یالمؤمنون داغه وقت کې سخت تلاکران المسلمانه امتحان کې وزلزلوا زلزالن شدیدا او ډېر سخ پریشان شول منافقان داغه وخت ډېر شیطانل پیل دي وایزي اپولوا منافقون داغه وخت او چې منافقان وی والذین فی قلوبهم مرض اوره حلقه چې جنون کې شک یعنی پوره مسلمان نه اریسری ما وعدا اللہ و رسولوهو اللہ ورہا اوکده و رسول موسر وعدی نکی مگر دا دوکی اوکده ما تکنن ویمن بفتک اوکده ما تکنن شام بفتک ویدہ ٹولی دا دوکی خبری دیونو دوککی ویس قالت فائفة منہم داگ وقتو چووی یو د دا منافقانو یا اهل یسرب ی دا مدینی خنفو لا مقاملکم اس تنگی دل ستاسو نشکی دی فرجیو زخبیو باسے جنگ لمزے زی چاہتا نا یو با زی دا موندتوی مقاملکو نشکی دا مقاملکو تاسو دا تنگی دو والا نئے فرجیو زی واپس ویستازن فریق من حمال نبیہ دیکی با یودن اجازت وسط دا پیغمبرنا ویسے کورت لبزو کی اجازتی مقصد بے دا خندق دا اخکلونا دا جنگ نظام بے اخکلو یا قولونا بی بے ان نبوتنا آورا زمون قولونا آغا دی یعنی بے, بے دا غیر محفوظ دی نوی دا کور چکر جو خودے پاکوی وماہی بے آورا آغا غیر محفوظ نو این یریدون ایلا فرار دا دوینیت بدا تیختی نظام لبے بانے یو درې څلو مونږه خانو د یوز زمانه په وخت کې ختم کړو وو سمستان وانا او تو خلقت علیهم من اقبارها قد اطراف د مدینینه ثم سویل الفتنه عبید بینه واستشیو فساد خلقت د مسلمانانو تا ارته به شامل دي په دغه یعنی ک دا مسلمانانو خلاف فوجونه راولوي او دې ته داوي لشي و کافران راځي کانفرنس سره شامل شي چې په مسلمانان مرجو مفاهرم وارهل له تا هدي به فساد کې شامل شي وې ومار طلب وصول نه انده سیرا به به کور کې سات نه وتر کړم دا نه سره به به کور هم نه وتر ودا دې واه کده مسرما نو ورګي جا زکه د مارکو کور یم ده وانا کتانوا عبد الله من فله در خلقت چې د پدې سړی احدونه کړو د غزور پاک په ماجلس کې لا یولدون الاربار من مونږ به چرتم شانه له کې سیب تخته بنا دا دې قسمونه خورې و کانا عبد الله مسوله نو د خدای د تپوس کې دېش قلتوا تو يقوت تختين و كم قابلات عمرنا قصدني شي تختيره فلن ينفعكم الفرار فيدا نشي في در رسول تاس تطيقتا ان فررتم قوتختيره من الموت دم عمرنا فيدا نشي در قوت يعني تختم دم عمرنا نشي بچول اويل قتل يا وجيتونا يا بمركيگه ويابو امر واذا قوت لا تمطعون الا قليلا تاسو تبا فیدا ندر کی گی مگا لگا یعنی لگ جن بدر کی بی با خدای پا اتاسو تبا خلد دوائی دا غی منافقانو پا من دل لذی یاسم کن من اللہ سوکتے چتاسو با بی بچ کی دا خداینا بیم دا خداینا سوک بچ کولیش ان ارادہ بکم سوان تو خدای پا تاسو ارادہ دا با دیو ان عذاب در بنا ذل کی نو سوچتا چې تاسو دخداینه بچی او اراده می کوم یا در سره احسان کول واړ یعنی جون در کی نوم څوک نشي مانا کول ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا مسيرا دی بونوم میسان دپا علاوه دبیخ دي دینه یو کا احساس یا یو اندادی فتعلم الله مو یقین منکم خدای ته معلوم دی اخنه چې كي رستو کوي پتاڅک خلق رستو پیند جننه چې مزه ما وګه خه ته چې بل مانا کوي چې مزه وال او نو خه ته معلوم دی را خلق چې وی لپارهنهم ی خپل وطن رونت حالوم میلینه عازم من پس مونږ د دې په چل کې ځان او پاسه تاسو مرزا ونعیتون الواسع لا فليدا في نار از ميدان د جنته مدار لک شان ته اصل لک شان ځان سرنګي بيزي او پا دی چیزی نو رو تا مرازه لکه مختان و زار مواجنه اشیحة تن علیکم دی لالچان دی ستاس حق که یعنی ستاس پا حق که تاس خکر والی نده دیان فیزا جا انخواب چکم بختی یار راشی رایت هم یعنی ضرونه لیک تباوینی دی چی گوری تا تا تا دور آیا نهم ستر گیتار آتو کی گی پا کې چېرې یو ښاغلی مڼه لکه په سړې چې پر کالې راغلي د چا باندې چې را سرګې را شیدل مستر به حق ته ونیسي ولرته مرټیزم قوم نه بوزتل چې چرته یره را شینو د دوی سترګې روزي لکه د مرک د سلګو او د سړې فایذا ذهب الخوف او چېرې نه شیدل سلوکوکم بیل سنت انهداد تاسو اولی پتهو جګو چاله کی تلک شروع کې پاتېزه جبو اشیها تنا رفه حارسان به معنی دولتي یعنی کصفه تحوش کنه یو تقری شروع کې بل مونږ تاسو رمو او کوم ګنه نه نه مونږ په دافط کولی شو او په دې طرف را شو دا چلن مرطلبا سر نو دا غا علاقه سره نو بزلې هم دا مال دولت لاله چياند چیر راشنو سترګي حق ته او چه مال دولت دراشی فتح آشی نو بیس پیچه علاکی شروع که اشیحاتنالخیر حریسان دا مال و دولت اولایی که لم یکمینو دا خلق پر اشتیا مومنان ندی فا الله اللہ عمالهم خودی دبی طول عمال زای کردی دکه که مونز و تس کئی دبی پزلکی اخلاص نشتا پر تاگی که خودی اغلاقی اجر نور که وکان ذالک علاله سیرا دامانه لخودی تاسان در ریوست انسان عمال زای احسابونا الاحزابا لم يظهبو دروس اپوری قدی خیال کردی چه احزاب لا ندی تلی اگر دلی کافران پا یرا الاحزاب او کراشی دوبارا دلی اتنا کافرانو یا ودو لو انهم بادون کل آرام دا دی بدا فخی شیرمون چر قوتوی باندو تا شی باندو کیوی او دلتنوی یا سدونا ننبایکم او باندې او کې سیدي او تاسو د خبرونو معلوماتم کولی شئ ستاسو وی وی ک конференان نه چې مون بل او مون د لن معلوماتو چې من سمانو مست چلو شئ ولو كانوا فيكم اعتقدت السراري ما خاطروا الا قليلا جن مهنه کړي ما دا لکه اسبه شامل شوي سکري فز لکه درد او اخلاص نه بچت جايو وصلی الله عكم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى ال طيبين وعلى اصحاب اجمعين ما تاسو ته په زوړ سبق کې دا ویلی چې د دې دوه رکوګانو حدیث ان یا والذین یمنذکرون نعمت الله علیکمنا عبدا ایا لقد کان لک رسول الله صلوات الله و سلامه د دوه رکوګانه د جنگ احزاب سره تعلق لري او د جنگ بنی قریزه سره دا غیر صورت حال ما تاسو توازح کردو دیدون بیرو کوکی دا منافقانو اغا بیقوندی زکر شوا چې منافقان مختلف حربی استعمال کردی د مسلمانانو د کمزور کولو دا غیر دا وسلو دا پسکولو دا پارا او د حضور دا بندنامه دا پارا خوکده پاکا غطول رسواکد دیدون بیرو کوکی اغا جنگ بنی قریضا و واقعاتو تا اشانه دا چستنګه منافقان و صفه شونه خلکم خنیر اسوار تل هغه يهوديان چې مخکي د بدغوري پخ سر ما حدي وي چې سيب ک پتا تکلیف راهې مونږ بم امداد کوه اګه پمونږ راهې تاسو بم امداد کای مونږ بده یو بل د دشمنانو ملکی ګناغه هغه معاهده ختم کړي هغه وخت کې د کافرانو مجلتي اختیار وکړه خدای د غړي انجام سکه انجامې دا چې ټولونی ولې شو او قتل شو جګیانې قتل شو خځه واړې غلامان شو نو چې چا حضور ته تکلیف راسهول دي اے مسلمانانو سره خلافا د دې کړي زداغي انجام خراب دی دوی وروسته وکړي دیکې د بنی پرېځو هوا خیالات ته اشاره عوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد کان لكم فی رسول الله صلوات حسنہ به شک استاسو د په اړه کولې ارتداد په پا حضور پاک پسه اغ چا د پاره لمن کان هر الله اغ چا د پاره چې یقین لري د خدای په ملاقات ول الاخر او پر استمرت وسکر الله کثیرا یا د خدای پاک دې یعنی د مسلمان چې عقیده په خدای او په اخرت لري هغه د پاره حضور په پا سي اقتداء پکارا ته حضور اقتداء سم مطلب دے. دی یعنی دې جنگ کې د حضور پاک سره د لوی ذات نه سره د لوی نه هغه خنده کواسي اغا پخبل املا مبارکا بان خور روچتای اغا لوگ یا تکلیف برداشت کیا و جہاد او تاسو د صد پکور کے ناس دیئے یاد کمزورتی اختیار کې دانا دا پکار حضور پاک پس ګوره رے لقت کان لکم بیشک اصطاس دا پارا فی رسول اللہ دا حضور پا ذات کے اختیار نیکا پکار دا اغا پس ګوره رے د دا چې چی پا خدی اقن او پر اوسته رزيق کلري غري د خپل پیغام بر فسيزي او چقني ياد شي ولهم ما ال مؤمنون الاحزاب حركه چوليد المسلمانو دا دل د کافرانو دل لچ چاپیر راله نو منافقانو باندې خوار خطراله و رازې چي تخته او مسلمانانو سوې قالو هاذا ما وعد الله ورسوله داغه وخت کې چې ده دی بیان کړم ته تخریر رسول حضور پاک طاقت دی بخپل اخرې طاقت په مخکې صرف کای د دینه پس په دې دی طاقت ختمي وی او په مونږ ورځو او حضورې پات مون طويل چې دا سي د امتحان مقیم رازي تاسو بده ایمان او دا ثابت قدمه نه کار اخلي دا, دا او اخره ثابت خدمی خو علی رازي چې سړي باندې تکلیف راشي ایمان هغه وخت کې چې د تکلیف بخراش شه تکلیف فخنی نه له ام بیا خدایمان سپاتانه لګي نو دیوې دا وخت چې مونږ سره خدای رسول د دې واده کړې مونږ سره به خدای الله فتح مرګر کوي وصدق الله ورسولو خدای او رسول دې اشتیاوي لوي مخک منافقانو مونږ سره د ټاګي وادي کې او مؤمنانو دې اشتیاوادي او ما زانهم زيادت نک دې واقعي مسلمانانو الا ایمان او تسليم مگر ایمان او یقین چې څومره سختې پراله د دې په خوند ایمان او یقین زیات من المؤمنین رجال او مؤمنانو کی مسلمانانو کی داسې سړی شتا صدق ما حد الله علی چې ریشته اکړه او عده چې خپل په سره کړی خده سره دا وعده سر سر و وقدا یک د سختې او اخراری زو بخپل مرانه او بدري سرګندو نه غوعده خده سره وشتیا کړی او شیدان شو ومن هم من قضا نحبا چا پورا کاغا خپلا منختا خپلا ارزو خپل حاجت زرکی چستا خواهی شو آگئی پورا کشیدان شو ومن هم من ینتظر او سوک لا انتظار کوي این اغیت الاد شهادت مخاندر آگل خود اغی ایمان دمر مضبوط پر